Zientzia kronika uste gurekin Roxe Raiz burua nolazez, egunon? Egunon denoi. Nuklea mintzatuko gira, orokorki. Lehenik orte betetze ilun bate, joden marxoaren amekan, zazpi urte egin baitu Fukushimako zentralean izan zela istripua. Zer gertatu zen, eh? o, gozen fizikako klase txiki bat ematea. Ara Kristof zu e, etxean, e, pentsatu zu kaldean zaudela, eta heltze azkarra eh, daukazula eta hor jasa hartu duzula ura, aragia, barazkiak eta zutan utzi duzula. Badakizue heltze azkarrean presio handia lortzen dela eta janaria lehenago egiten da, heltzen nor, normaletan baino ez da. Eta utzi duzu zuta eta juntza kalera launekin e, trabo batzuk hartzera. Eta astu nintze utzi duzula etxean e, katxarroa zua pi, bisttuta. Bueno, ze ba, geratzen da, aber. Eltzea azkarra, e, antxeaiko da martxan, e, ura, ura dagon bitartean, ba, ura jongo da lurrintzen, lurrintzen, eta baina ez da ez egertatuko, baina ur dena lurrintzen denean, zer uste egertatuko dela. Eta, Kristof, bota, bota, a e. ber, zure fizikago konzeptua. Vaporea ba, bilakatuko da, presioa igoko da. Bai, eta, eta, e, e, kataklak, e, kataklak. Bai sapartatuko da bai. Bai, bai, ba bon batiki bat. E, izango duzu mm. hantse bertan, eh? e, e, ze, zergatik ez da e, lertu gura zegoen bitartean? Ba, eh e, e, eltzeari ematen dion beroaren zati bat vaporak ateratzen du kalera. Orduanbe eltzea mantentza temperatura batean, baina ja vaporea ez dagunean eltzetik beroak entzeko, eh? vaporak egiten du, refrijeratu, ulertzeko pixka bat. Mm -hmm. Ez da gonean, hor da, eltzeak hartzen du, berotazun guztia, eta ja, lertu arte, ezin du, ezin du, iraun, ba, kanka. Ba, fokusima noix egeratu zen. Lurrikara egon zen, eta lurrikaren eragin ez, erregaia zen eltzea inguraduta zegoen urarekin, freskatzeko, zen hor barruan, galdar hortan, izugarrezko temperatuan lortzen dira. Argindarra moztu zenean, ba, urak ez nien zirkulatu, Orduan, bazionak zere beste bide bat, eh, seguridade bide bat adela. Basarri tant hauten dena, argia juten dena segartze ut askotan generadoreak, eh, gasoilarekin pistuta argindarra mateko, beste ez bada, aguantatzeko, aguntatzeko argi etorri arte. Hori ere bat zeon, baina lurrikararekin ze gertatu izan. Itxasoa hunditu intzela, oratu erraldoi hori etorrezan eta bomba gizorratu seitun. Orduan Ez zion biderik e, ua freskatzeko, baina erregaia, zi juan, berotzen, berotzen, berotzen, eta galdara berotu zen, eta momentu batean, baina bat, hendikan gogoratzen dut, nola, ikusi e, nun internetez, ordenadorean, eta bum, nola, baina esplosioa, bilerketa ikusi nire, bum, bum, ta, da, hu, eta zerdau, kunio. ta hortek aurrera, esplosio hortan, e, aireratu zen, vapore redaktibo pilo bat, eta beste desgratzea bateri dertatu zitzaien. Egoldia momentu hartan, e, ba ustendez egola, egoitza norateko, guretzat egoitza bezalako, ezta, eh, izaten da egotik iparrera juto dena izea. Eta hasieran olakoa zen, baina andikan ordu betera aldat, aldatu izan eta e, zurrunbilo moduan bihurtu zen, eh egora eta honese graduzan e, barra ja zula, atea zen zarrikeri guztia, adeta guztia, lurrean esaten den leopardo azalaren mu Eran, Leopardo Azalak, e, zer da gutxura, besan dela, horia eta orban beltz asko ditu baina anarkiko kiola banatuta. Besan diteke, Japoniaren lurraren gainean hola banatu zala erradioaktibitatea. Hemen bai, horrez, hemen bai, horrez, eta horren eraginez, ez, usteet berreun irurien mila persona mutu gara izan zuten ba, zentrale dati berroi berroi, berroi tamar kilometroa bizizienak, beste lukubatera eman zitusten eta, txarrena, zentrala, lehertuta zehun eta ezin zela urbildu. E, zegoen radioaktibitatea, kapaz, omen da, oendikan segun ze puntutan, ordu beten persoona bat akatzea. Beraz, desastre horretan, itxasoa orainari da sufritzen aguzik izergatik. Zen orainari dira, etengabe, ura botatzen, lehertut ziren galdara haietara, zeren bertan dago oraindik erregaia, ezin dute atera. Ez dakite juistu zein den egoera, sartu izan dituzte robotak, behiratze robotak ili izan dira radioaktibitateren eraginez. ez. Horan, bakarra ez lertzeko berriro, da ura bota, ta bota, ta bota. Eta, botatzen den urrori, atera hiperda, non baitetik? Zatitxo bat, ateratzen dute beharai, besteiz, leku bat zuatik, bidez, eta betetzen dute piztina batzuk, eta gainera, dena ez dute jasotzen, oza, botatzen duten ur guztia eraginak, Ez dute e, pistean bat eta batzatzen, asko lurrazpian sakaban atzen eta itxasoa mokatzen du. Horto da, itxasoa, ertatzen da oso gertara kuriosoa. Ba, handikan igual, Fukushima-tik, amar kilometra, boz kilometra, erredotibitate pixka dago, ez gehiegi baina badago, baina gero eta gehiago dago. Hoen oso maila apalean, bizidun entzatez omen da, uste denez, eh, ez da arrisku garria. Baina, etengabe gorra doan zerbait da, Eta ez dakiguna da, da bizidune nola erreakzionatuko duten, erreakzio maila basuari, baina era luzatzen denean. Gure zen, desberreina da, ordubete zeutea, bueno, erreakzio pixka pasadabo, guri ba, ekiz izpia atatzen dutenean, hauspitalean besoa buskatu dugunean, ba, erradia zutsiki bat ematen digute hor, baina da, e, ilusagundu, ez da, argazkia irauten du bitartean, Baina horrez, hor daia, etengabe, etengabe, gutxi, gutxi, baina esaten dutenez, hainbat ikerketa, e, estatu batu eta raio ere Kalifornia-Alazkana, alegatu omen da zerbait, oso maila apalea, baina horrez ere esan nahi du, itxasuan, barreiatzen nahi dela, pixkanaka, pixkanaka, eta egoera, erabat, nik izan nuke, kontrol gabe da gola. Daude, daude, isili, isili, ja ez dute deus ere ezaten, azkeneko, azkeneko prebizioa entzutenean, eh? Iaz ezaten ez izan ja urtetik gora beharko dela, hori kontrolatzeko, desmontatzeko. Eta berreun mila, milioi euro. Hori, e, uste dela, Espainiako Estatuko presupostoa bi aldi, ez edo de dela, aurre kontua bi e, Horrek, zer esan nahi du ez dakitela, eta momentutan egia da, egia da, Fukushima bihurtu dela, ikerketa zentruan dio abetzela. Eta gaina da sekretupeko laborategia oso informazio gutxi ateratzen da. Bueno, hasieran ematezan bastante decente ematezan, baina azken bi urteotan ia sekretupean dago dena. Bi regen uh, gaiarilutzeko beti nukleagaren inguruan Bye. eta arazo bat uh, aurre ikusten da. Hemendi gogoih urtera Frantzia mailan zentral nuklear ainitz etxi beharko dituztela dinarengatik, xe uro, xo Hori da, hori da, bai, ara, e, Frantzia da mundu mailan potentzia ondinetakoa. E, nuklearrean, bea izan da e, sortzalien hausia, beha da esportatzalien hausia, e, Frantzian bertan ez dakitzen bat zentral e, dauden, zorionez ni akidala bentzat, e, ez da egon iztripu larririko nain arte. Eh? E, iztripu txoa dira bon, baina normala izan daiteke, neurri batean ez da. Baina, hoien eh, bizia, iraupena, hasieran eh, berroi, berroita marrorte, zaten tuten zialagoen, luzatu nahi dute, iruroi, irruita urtera baina, bueno. Bai, berroita emesortzi reaktore dira, emelezzi guneetan banatuat. Ara, oso ondo. Osandago. Miresek eh? internet. <laughs> <laughs> Eta hoeiek ba gehienek izango dute 30, berroi urte inguru dabiltza. Nik uzetortse hortze adin hortan daude gehienek, eh. Ba Mendikan 10, 20 urtera ja zaie isten hastea. Eh? Eta hor dago arazoa. Oso oso zentral gutxi ni dakiz ala hondikan batez zentral hondiak beste gauza da instalazio nuklear txiki batzuk itxi dira, eh. Baina zentral hondiekin Arazo latza daude eta oso ondo ulertuko duzuen undagoen arazoa. Bat, eh, zentrala gelditzen denean, gelditu egiten da, baina barruan eh, galdaran erregaia dago oraindik. Erregai hori eh, da. Sei kendute, itzen dutena da posible baldintza da atera hortati zen batzuetan ainbesteko radiozioa dago nun urtetan hor eh, pixka pizka galdu arte eta Bueno, Errelatziok galtzen dunean, zaiten dute zentralean bertan eraikitako piztina berezi batzutan, eh, piztina, refrigeratu, berezi, txillak, han sartzen dituzte eta dukitzetak gaur beste hogei urtean, kieto, geldik. Erraizu dit, erraizu ditatea galtzen. Bitartean, bai joan daitezke des, desmuntatzen e, zentraleko, hainbat edifizio edo bulego, Zuzenean lotuta egonez dina galdarakin, ba, bulegoak, ofizinak, almazenak. Baina, galdarara heltzen direnean hor berriro arazoa. Galdararen barruan e, erregaia egon denez, errega maila atiritate izugarria auten da normalki. Eta, e, iten dutena da, edo itxasora bota, oitxasora ja ja zuten. edo, e, egin zulo batzuk mendian, hor eh, leku ba, basamortuan edo leku de te teoria populazio gutxiko jendea bizi den lekutan. Zulo batzuk hiru lau kilometro lurra zpian, Ara bota eta gainetik zementua eta zementua eta zementua eta e, ustean duzu hori dela bidea. <risa> ez, biztan ez. da ez ez. Eiduriz e, atera biderik ez dute? Ez dute. Hori Eta batzu batzuk hasi dira proposatzen gainera ikusita, hainbeste arazoan egitezkela, batez ere, eta bueno, hori erregaiakin esaten dut, baina gero galdara, galdara ere daude kutsatuta. Eta galdara jala pieza hondia dira, zera o erregaiak azken ez da oso pieza hondia, erregaiak txekia dira kalara egiten eh? duzu sentrala edo osea e, bilotza sentralen bilotza da esker da, zu da zure e, e, etxeko heltze e, e, heltze presioskoa heltze hori esan duguna ha, ha. hor barruan eh da horren barruan erregaia engoltzateke eh, eta horre da babestenduna erregaia esateratzea hori hmm. ba, desmuntatzea, ez dakite justu nola egin eta batzuk hasedia proposatzen estaltzea estali eta mendi bateraiki eta utzi betirako hor Mm. Mendei bat, inork, inoiz ezin ez izango du igo, ezin ez izango da lurro li zapaldu. Erra da maila, ahondizia marra ongo delako. Beraz, eh, galdera ikur, galdera asko dago, horren inguruan, inkognita asko, nolabit teknologiak albidetu duna da sortzea, sortzea zentral nuklearra, bai izan gea. baina ez da pentsatu edo, Ez dugu asmatu, asmatu bueno, eta bukatu den horre bizitzan, nola nola kentzen da hori. Zen, fabrika normal bat, lantei normal bat, bai, zeiten dute askotan, bota, ez? Botatzen da, eta horugia geratzen da txik, eta hori eta etxeak, edo, edo futbol zelaia, edo rodubi zelaia, edo berdintzait, ez da? Hori ezin ez da egin horrekin. Ez dute asmatu hori indikan bidea garbitzeko lurroiek, elementu horiek dena kutsauta daunak tratatzeko, Beraz, eh, erronkarra du Frantzia, gorre. Ogoi, mendik, ogoi urtera. Transizio energetikoa ipatzen da horregatik, uskurra gertzen da taktika gobernoa, tarteka ez, atera bideari, lotua izanen da, erabakia? Bai, bai, ziren gainera, hor e, e, ekonomiak badut zerribusirik. Eh? Eta pentsalaz dazu, momentuntan aztemadia desbuntatzen, lehen esan dizo, eh, Fukushima, 21 milioi euro. Eh, Fukushima iztirpo gertatu da. E, ez da higo horatzen dazu, bera, eh, Txernobil ere badauka, augur bilo. Txernobil jeno egin dela oita bostu, oita mar urte geratu beste e, izugarezko estripua. Eta, eta zein dute, ez dakit ezarekin, ez dago, beste ikese, eh? ez talita dago. Eta dute ikutxu, ez dut ikutxuko, neto zen egun urtetan hori. Orduan, e, eskua sartzea, zer da, izugarezko dirutza gastatzea. Eta momentu enten, ekonomia parametrotan hori desastre bada. Zer ez da ezer eraikiko, behizik eta deseraikiin behar da, zentralak entzean. Eta espaitakite ondo dezare, dezera ikitzen, auskalo ze zulo ekonomikotan sartuko garen. Eta uran, batzuntza tarraxena da, e, utzi, laga, tapatu eta aztu edo hmm. iraunarazi oraingo gehiago zentrala baina ezkoa eskoldada hori da hori da horta na ideia baibesta haia oia ideia proposatzen eh nolait eta ba, eh? eh, itzaki aba itzaki logikoa desatu da zu hemen ez dago pieza mekanikorik bueltak aritzen dienak tu, eh, hemen dena da, estatiko xamarra da orain ez dago desgaste askorik esaten dute beraz hasian esaten bagenun e central bate 450 urte iraungo zula, bueno, ba beste 20 30 urteko bizitza problemarik gabe. Eta igual arazoi dute, igual, eh? igual. baina uf, nik uste dut bestea dela arazoia, eh? e, Ez Está aquí te la no la hori. Beraz, hoazen luzatzea eta gero berak esango du ere eh, ikasten den egun zerbait.